Abdullah i bënamër radi Allahu në hu të regon. Gjatë një udhëtimi që ndërmorëm ne, pe gamberi a lehi selam betim brapa dhe më pas në arriti, kur fali se namazit i kishe kaluar koha dhe ne ishim duke marabdes, vetëm duke fërkuar këmbët me duar të lagura. Her, a të herë, pe gamberi a lehi selam thiri 2-3 herë me sa zë kishte. Mierë thembrat nga zjari. Transmeton imam Buharju. Këto hadithe, mund të sahen nga xhamia mbret.com